Низові ініціативи окремих командирів АВП призводять до тотального хаосу. Знову і знову до WCN доходять спростування щодо захоплення, звільнення того чи іншого міста. Ніхто ні в чому не впевнений. А Червона Армія все ще існує. Ніхто ще не стер її з обличчя землі. Гумов може собі захотіти перекинути її через тиждень до кордону з Китаєм. Але насправді це неможливо. Така операція вимагає доброї організації та продуманої логістики. Саме того, чого Червоній армії зараз бракує найбільше. В її рядах множиться дезертирство, причому в найдивовижніших напрямках. Частина солдатів повертається до Росії, частина прямує на південь, до гарячого серця Євз, щоб стати найманцями. Частина намагається вислизнути через Сілезію на Захід, а частина навіть пристає до АВП. Крім того, всі ці дезертири, перш ніж досягти мети своєї подорожі, збираються у звичайнісінькі банди, грабують, палять, гвалтують усе, що попадає в їхні лапи, йдеться вже про десятки тисяч свавільної воячні. Надвіслянська республіка палає. Він вийняв домовика, бо біля заднього люка почалося сум'яття. Нетверезий брюнет вихилився назовні і щось кричав Що відбувається? «Вертольоти!» – гаркнув Ксавраз і закричав. «Скільки?» – брюнет показав на пальцях. «Три. У який бік?» Брюнет і це хотів показати, тож відпустив держак, якраз у ту мить машина підскочила на якісь вибоїні від шрапнелі. І чолов'яга полетів на ящик із пивом. Зловісно задзеленчало. Вижренівці гуртом кинулися рятувати дорогоцінний напій і надовго заслонили брюнета. «На захід!» пояснив через дві хвилини неборак, наближаючись до полковника з пляшками, запханими в обидві кишені штанів і за пояс із патронташами. Тож скидався так на міського партизана, що готується атакувати барикади коктейлями Молотова. Ксаврас відклав книжку і взяв пляшку. Він запропонував одну Смітові, але той відмовився. Американець спостерігав за вижреном, який спорожнив пляшку одним довжелезним ковтком. Коли полковник... Нарешті відірвав її від уст і вдихнув, і Їн сказав. «Ти збрехав мені!» Вижрин нахилився вперед. «Е? Не чую! Ти збрехав мені!» «Коли саме? А скільки разів ти брехав? Як тільки виникала потреба!» Засміявся Ксаврос і зригнув. «Як тільки виникала потреба!» «Чи знаєш ти, що таке хаос?» «Що? Хаос!» Ксаврос Знову засміявся і махнув рукою, показуючи на своїх людей, які в задній частині машини дерли горлянки якоюсь непристойною польською пісенькою, повною «р», «ш» і «чи». Оце і є хаос! Не видурюйся! Ти збрехав мені про єврея! А що таке? Бо курва слова! Ось що! Вижрен підняв брови. Ого, який сердитий! А можна хоч трохи конкретніше, а? Скільки можна переказати іншій людині на словах? Скільки пророцтв міг тобі оповісти Єврей перед своєю смертю? Десять? Сто? Тисячу? Але щодня з'являються мільярди нових відгалужень. Мільярди нових можливостей розвитку подій. Ти це добре знаєш? Ти прекрасно це розумієш, Ксавросе. Ти сам розповідав мені про пересування камінців, яке може спричинити крах імперій. Тож звідки ти можеш знати, Скільки таких камінців пересуваєш щогодини, щохвилини, навіть не усвідомлюючи цього? Єврей мертвий і вже не зазирне в майбутнє, щоб переконатися, чи ти, скажімо, випивши цю пляшку пива, не втратив безповоротно будь-які шанси на постання вільної Польщі. Розумієш? Кількість інформації кількість підказок щодо альтернативних дій у будь-якій, навіть незначній справі, які мав би передати тобі перед своєю смертю єврей, щоб ти навіть після тої його смерті справді зміг продовжувати свій хрестовий похід. Кількість інформації, яку тобі довелося б почути і запам'ятати, перевищує фізичні можливості міжособистісного спілкування. Це неможливо. І байдуже насправді, чи психічна сила ясновидитьця більша, а чи менша. Алгоритм твоєї поведінки, складений відповідно до його найточніших видінь, такої поведінки, яка в підсумку зі 100% певністю дасть незалежність Польщі, з огляду на час, який вже минув, і ще мине після смерті єврея, а отже після його останнього погляду в майбутнє, отож, такий алгоритм був би довшим, ніж алгоритми всіх написаних досі комп'ютерних програм разом узятих. Оце ж бо і є хаос!» Ксаврас почухав себе по тімені. «Ну, що ж», – пробурмотів він, – «ти мене переконав». Сміт розлютився. «Не прикидайся сільським дурником! Ти мене тепер не обдуриш! Ти мені навмисно брехав увесь цей час! Ти ніколи, ніколи не мав упевненості щодо наслідків своїх дій! Він зовсім не був ясновидцем!» Чорт його знає. Може, він взагалі був мутантом, адже ніхто не бачив його обличчя. А може, ти для того й наказав йому носити балаклаву, аби приховати факт, що немає в нього жодних деформацій. Він був тобі потрібен лише як маріонетка, живий божок, якого ти міг показати людям і сказати Його воля. І ніхто не ставив під сумнів твоїх слів, ніхто ні про що не питав. Ти міг віддавати найбезумніші накази. Протестів не було. Та ж ясновидець передбачив. Вдасться? Ти тягав цього єврея за собою, нібито переховуючи. Але насправді нишком підсовував його людям, щоб вони самі здогадалися, розпитали й поробили висновки. Він був залізною гарантією остаточного розгрішення тебе й твоїх підлеглих. Хоч би які жахіття ви вчинили. «Бог простить вам, бо це для Польщі!» Це все для Польщі. Ксаврас так каже. А Ксаврас знає, що каже, бо йому брат сказав, що буде найкраще для країни. І люди не сумнівалися. Жодних дилем, жодних докорів сумління. Після московської бомби ніхто навіть не мав клопотів із тим, щоб заснути. Вони торжествували. Дідьків-квадрат піднімав тости за Володийовського. Нехай їм земля буде бетоном. Що, може не так було? Ксаврасе. Не так? Коли ти все це собі надумав? Напевно, ще в війську. У тебе було шість братів і сестер. Усі народилися вже після Варшави, Києва та Ленінграда, і всі давно померли. Тому вибір великий. Знайти якогось простока, який погодиться зіграти роль виродка пророка. І будь ласка, готово. Ось ми маємо харизматичного полковника Ксавраса за яким люди підуть у пекло. Сміт потрусив головою, видихнув, згорбився. Він уже викричав усю свою лють. Він міг собі дозволити лише шепіт. І вони насправді пішли.